O altă întrebare. Semnele gravate în monumentele megalitice reprezintă o scriere? Mai precis, sunt ele risipite la întâmplare sau reprezintă un anumit limbaj figurativ? Chestiune controversată care, pe unii cercetători, i-a dus la ipoteze de-a dreptul fantastice. Le Tourneur, de pildă, pretinde că ne aflăm nu numai în prezența unei scrieri, ci a unei scrieri alfabetice prezentând asemănări cu scrierile feniciană, etruscă și coptă. Ipoteză într-adevăr fantastică, deoarece, având în vedere vechimea semnelor gravate în megalitele din Morbihan, acceptarea ei ar duce, după toate probabilitățile, la deplasarea originii scrierilor alfabetice din spațiul asiro-egean în extremitatea apuseană a Europei. Ipoteza hazardată a lui Le Tourneur, emisă în 1893, a fost respinsă de compatrioții săi, pe care și Loruzi, în 1927, cu argumente fondate pe logică și o acurată informație științifică. În linii generale, cercetătorii din zilele noastre admit concluziile la care au ajuns, cu peste o jumătate de veac în urmă, cercetătorii monumentelor din Morbihan. Semnele gravate de oamenii acelei culturi megalitice au semnificații rituale și de cult. Ele nu sunt gravate la întâmplare, ceea ce reiese din faptul că unele semne se repetă cu insistență, de asemenea că anumite semne figurează sau nu figurează pe anumite tipuri de monumente. O ordine în înșiruirii semnelor n-a putut fi stabilită, așa cum n-a putut fi stabilită nicio ordine în planurile de construcție a monumentelor luate în ansamblu. Există mari diferențe între planurile construcțiilor de la Stonehenge și ale celor de la Bari, de pildă, deși sunt situate în apropiere, tot așa cum există diferențe sensibile între aliniamentele de la Carnac și cele din alte părți ale Bretaniei. Semnificația de cult a semnelor de pe megalitele din Morbihan, admisă de majoritatea cercetătorilor contemporani, are un caracter foarte general prin însuși faptul că nu știm cine sunt gravorii acestor semne, cărei populații aparțineau, cărui cult se dedau. Este încă una dintre problemele pe care enigmaticele megalite le pun cercetătorilor din zilele noastre. Orientarea în raport cu soarele a unor monumente megalitice, precum și prezența soarelui printre semnele gravate, constituie o indicație destul de vagă. Cultul soarelui era răspândit în perioada preistorică pe arii extrem de vaste și îmbrăca forme dintre cele mai variate. Competentul cercetător care este Martin Nilsson arată că însuși grecul Phoebus Apollo este originar din Asia Mică, din Panteonul Hitit, la rândul lor, hitiții l-au preluat de la babilonieni, tributari ai unor culturi și mai vechi, în care heliolatria juca un rol de seamă. Oamenii de știință și-au pus în mod firesc întrebarea dacă și în cazul monumentelor megalitice se poate stabili un asemenea lanț de influențe, prin urmare dacă există un loc de origine, o regiune anume de la care a pornit utilizarea imenselor monolite și trilite, sub diverse forme în scopuri magice și de cult, și care apoi s-a răspândit pe o arie de-a dreptul uriașă. Câțiva cercetători de prestigiu au opinat pentru insula Malta, aducând în sprijinul acestei păreri trei argumente. Mai întâi, monumentele megalitice malteze sunt printre cele mai vechi. Apoi, apropierea de țărmul mării a majorității monumentelor pare să indice la origine o populație de navigatori. În sfârșit, deoarece există pricini întemeiate, să presupunem că oamenii culturii megalitice nu aparțineau grupului de limbi indo-europene, ci unuia sau mai multor grupuri mediteraneene. Prezența omului pe insulele Malteze este atestată cu mai mult de 100.000 de ani în urmă. În peștera Întunericului, situată în apropiere de capitala La Valeta, s-au descoperit urme de oameni poate neandertalieni, împreună cu fosile ale așa zisului rinocerpitic, astăzi dispărut. Probabil că acești oameni au trăit uriașa catastrofă telurică a prăbușirii istmului care legau scatul european de cel african, arhipelagul maltez fiind o rămășiță a acestui istm. Cercetările arheologice în Malta sunt destul de recente. Ele încep, de fapt, odată cu veacul nostru, când un grup de arheologi cercetează ruinile de la Tarxien și descoperă în apropiere așa zisul hipogeum, imense catacombe cu săl funerare săpate în stâncă. Mai târziu, în 1915, Sir Temistocles Zamit începe cercetări asupra construcțiilor megalitice din insulă, ajungând la concluzii care, în linii generale, sunt acceptate până astăzi. Construcțiile megalitice din Malta, de la simple monolite înfipte în Fipten sol și până la ample ansambluri, cum sunt cele de la Tarxien, sunt într-adevăr foarte vechi. Ele încep cu circa 4.000 de ani înaintea erei noastre și vădesc o continuitate de circa 2.000 milenii. Ciudat este, cum remarcă Lisner, faptul că absolut toate megalitele sunt prelucrate numai cu unelte de piatră. Cuprul a fost folosit în Orientul Antic probabil încă din jurul anului 4.000 înaintea erei noastre și cunoscut în Sicilia și în Nordul Africii scurtă vreme după 3.000 înaintea erei noastre. Așadar, populația Maltei, oricare ar fi fost originea ei, putea să fi preluat uneltele de metal, cu atât mai mult cu cât aveam motive temeinice să presupunem că, pe lângă creșterea caprelor și ovinelor, navigația ocupa un loc însemnat în economia arhipelagului. Și totuși, nici măcar construcțiile megalitice relativ târzii nu prezintă vreo a folosirii cuprului sau bronzului, Ceea ce i-a dus pe unii cercetători la concluzia că, la origine, trebuie să se fie aflat un soi de tabu Piatra destinată lăcașelor de cult nu trebuia atinsă de metal Zamit presupune că hipogeumul de la Hal Saflieni și templele de la Tarxien ar fi servit între altele ca oracole În acest caz ne aflăm probabil în fața celor mai vechi dintre oracolele cunoscute Abia mai târziu, hipogeumul a devenit un uriaș loc de sepultură. S-au descoperit aici circa șapte mii schelete de oameni, de asemenea numeroase fragmente de ceramică provenite de la statuiete și vase. Sculptorii maltezi de acum patru sau cinci milenii întreceau prin maestrie și concepție pe contemporanii lor din apusul Mediteranei, mai ales în domeniul plasticii figurative. De altfel, constructorii ansamblurilor megalitice din insulele Malteze par și ei să se fie aflat pe o treaptă superioară în comparație cu cei de pe ambele maluri ale Mării Mânecii, ceea ce ar constitui încă un argument în favoarea plasării aici a locului de origine a monumentelor, care apoi s-ar fi răspândit treptat mai ales către vest și nord-vest. În insula Gozo, de pildă, se află ruinele a două mari temple ale căror pietre unele înalte de 5-8 metri au fost transportate cale de mulți kilometri. Aceste construcții, ca și cele de la Chim și din alte locuri, ne duc la presupunerea că în insulele malteze existau în urmă cu 5 sau chiar 6 milenii comunități temeinic organizate care depuneau în comun o muncă ingenioasă și îndelungată. L-a ridicat, foloseau trunchiuri de copaci în chip de pârghi, iar l-a transportat tăvălugi de lemn și bile de piatră. Asemenea sfere de piatră s-au găsit în numeroase ruine megalitice malteze. Până astăzi se văd, imprimate adânc în solul calcaros, urmele roților de care, cum le spuneau localnicii, și care nu sunt altceva decât urmele acelor pietre sferice menite să ușureze transportul imenselor megalite. Nu este exclus ca bilele de piatră să se afle la originea roții în forma ei primitivă, deși cercetătorii mai noi înclină să creadă că roata a apărut pentru prima oară, fie în atelierele olarilor, fie ca un dispozitiv anex al plugului. Aversiunea față de metale pe care par să o fi nutrit creatorii uriașelor construcții de piatră din Malta și pe care nu o întâlnim nici la Stonehenge și nici la Carnac, este încă una dintre enigmele acestei culturi megalitice. Așa cum arătam, vechii maltezi erau navigatori. S-au găsit în insulă obiecte confecționate din jadeit, nefrit, obsidian, materiale care nu se găsesc aici și au fost aduse de departe, de asemenea din fildeș și el importat, de vreme ce în perioadele marilor construcții megalitice, elefantul dispăruse de mult din regiune. Abia mai târziu, când fenicienii pun stăpânire pe insulă, circa 1600 înainte erei noastre, vor apărea uneltele de metal care se vor înmulți mai ales după trecerea ei, în 736 înaintea erei noastre, în stăpânirea grecilor. Toate acestea nu ne îngăduie să tragem vreo concluzie în privința originii vechilor locuitori a insulelor Malteze. Nu ne-au rămas documente scrise, nu ne-au rămas portrete sau sculpturi, iar analizarea celor câtorva mii de oase și cranii n-a dus la rezultate concludente. Cercetătorii mai noi, între care Brie și Evans, sunt de părere că maltezii au venit din Sicilia, cum pare să indice oarecare asemănare în modul de prelucrare a ceramicii, dar și această ipoteză este discutabilă. După cum, în stadiul actual al cercetărilor, ipoteza conform căreia Malta ar fi leagănul tuturor culturilor megalitice europene este și ea discutabilă, căci, pentru a reveni la citez, citesc, numai pietrele cunosc taina. Încheia citatul. Spre deosebire de mulți dintre predecesorii lui și de alții care au abordat problema după el, Richard Hennig, nu vorbește de o cultură megalitică, ci de culturi megalitice, făcând unele considerații de ordin istorii cât se poate de interesante. Bun cunoscător al textelor antice, el pornește de la un pasaj în care Diodor citează o lucrare pierdută a lui Hecateu din Abdera. Citat În fața țării celților există la mică depărtare înspre miază noapte o insulă cel puțin tot atât de mare ca Sicilia. Locuitorii ei se numesc hiperboreeni, deoarece nu sunt supuși a vântului de nord Pe această insulă se află o pădure sacră de toate frumusețea dedicată soarelui, precum și un templu ciudat de formă circulară La fiecare 19 ani, când soarele și luna își regăsesc poziția unul în raport cu celălalt, Apollo sosește în insulă Regii acestei insule, în sarcina cărora cade și paza pădurii sacre, descind din Boreu și pentru această pricină se numesc Boreazi, încheia citatul. Este limpede că Hecateu se referă aici la Marea Britanie, fapt remarcat de Nilsson încă de acum 100 de ani, iar templul de formă circulară este probabil ampla construcție megalitică de la Stonehenge. De aici, Henig trage concluzia că sanctuarul din câmpia de la Salisbury era într-adevăr dedicat lui Borvon, zeul cel al soarelui, loc de pelerinaj în anumite zile ale anului pentru toți celții, inclusiv pentru cei din regiunea care mai târziu se va numi Galia și care treceau Marea Mânecii cu prilejul marilor sărbători. În jurul numelui hiperboreeni s-au purtat numeroase discuții. Tot Henig ne propune o explicație plauzibilă. Când negustorii din Masalia, astăzi Marsilia, urcau pe Valea Ronului, apoi către țărmurile Atlanticului pentru a face comerț cu Celții și mai ales pentru a-și procura cositorul din insulele Casiteride, ei observau că mistralul, vânt foarte păgubitor și care pentru ei bătea în nord, își diminua puterea pe măsură ce se apropiau de Marea Mânecii. Mai mult, pe costa sudică a Angliei, vântul nu bătea deloc. În regiunea insulei White și în împrejurimile orașului Bournemouth, clima este până astăzi renumită pentru clemența ei, cu ierni blânde și veri nu prea călduroase. Așa s-a născut numele hiperboreeni pentru locuitorii acestor regiuni cu climă dulce, nume care în traducere literală înseamnă «dincolo de vântul de nord». Cât privește vizita pe care Apollo o făcea hiperboreenilor la fiecare 19 ani, Reuter o pune în legătură cu ciclul lunar, care durează într-adevăr 19 ani, și cu jurnalul de călătorie al lui Piteas din Masalia, care conține unele observații cu caracter astronomic, cel ar fi inspirat pe Diodor, respectiv pe Hecateu. Un alt text antic pe care Henig îl citează în sprijinul ipotezei sale este o descriere, cei drept mai degrabă poetică, a lui Elian Sofistul, în legătură cu un templu situat de asemenea în regiunile boreale. Lebedele se învârtesc în jurul acestui templu, ne spune Elian, și îl curăță într-o oarecare măsură cu aripile lor. Apoi se lasă din zbor în curtea templului care este mare și frumoasă. Când pelerinii își intonează imnurile obișnuite, iar cântăreții din țitere fac să răsune instrumentele, apar adevărați nori de lebede, și aceste păsări, așezându-se în jurul sanctuarului, acompaniază cu cântecul lor imnurile sacre. Ele seamănă cu niște înaripați copii de cor, care celebrează astfel divinitatea cu cântecele lor în tot cursul zilei. Încheia citatul. Celor convinși că lebăda este o pasăre mută, se spune că ea nu cântă decât în clipa morții, legendă care a inspirat câțiva poeți și compozitori renumiți, Henig le arată că există o lebădă cântătoare, pe numele ei științific, Cignus musicus, caracteristică faunei insulelor britanice și țărilor europene din regiunea Atlanticului de Nord. Deosebită de lebăda obișnuită, Cignus olor, din sudul Europei, care este într-adevăr o pasăre mută. De aici concluzia că templul respectiv se va fi aflat în Anglia și că este vorba de ansamblul megalitic de la Stonehenge. De altfel, se știe că grecii helenizau în mod obișnuit numele străine, iar Elian era grec. De la Borvon, zeul celt al soarelui și până la Boreu, zeul grec al vântului de nord, nu este o cale chiar atât de lungă. Se cuvine menționat faptul că ipoteza lui Richard Hennig nu-i aparține întru totul. Înaintea lui, Savanska, Wenchdorf, Welker, Zieglin, Schuhard, Nilsson și alții au enunțat-o sub diverse forme în studii asupra vechiului folclor germanic sau asupra relațiilor comerciale din Antichitate dintre țările nordice și cele mediteraneene. Wernsdorf, de pildă, nu exclude posibilitatea ca relatările privitoare la hiperboreieni, la cultul soarelui și lebedele cântătoare, să-și aibă originea în vechi tradiții istorice ale ciclului celtic, anterioare lucrării lui Hecateu, care s-a inspirat din ele. De altfel, încă din jurul anului 600 înaintea erei noastre, adică scurt timp după întemeierea Marsiliei și câteva veacuri înainte de periplul lui Piteas, Poetul Alceu cântă într-un poem din care s-a păstrat un fragment pe Apollo călătorind către sanctuarul său din Delfii, cu carul la care sunt înhămate lebede. Citat Când s-a născut Apollo, Zeus îi dădu lira și îl trimise la Delfi într-un car tras de lebede. Delfienii intonare imnul sfânt, iar corul fecioarelor strâns în jurul trepiedului îl imploră pe Zeu să se întoarcă în sfârșit din țara hiperboreenilor. Tot așa, originea nordică a legendei pare să fie atestată și de alte amănunte. Textele arată, de exemplu, că hiperboreenii, după ce își trăiau din plin viața, la bătrânețe se aruncau din vârful unei stânci în mare, obicei pe care îl întâlnim și în vechile tradiții germanice. În schimb, Welker pune relatările despre hiperboreeni în legătură cu relațiile comerciale din Antichitatea Europeană, Apropiindu-se astfel și mai mult de ipoteza lui Henig, și anume de importurile masive de chihlimbar pe care țările Orientului Antic și mai târziu Imperiul Roman le făceau din regiunile nordice. Cei drept, Henic socotește că, în acest caz, nu-i vorba de chihlimbar, care se găsește mai frecvent pe malul răsăritan al Balticei ci de cositorul adus pe vremea aceea din insulele britanice, care încă din jurul anului 2000 înaintea erei noastre erau un important furnizor de cositor în comerțul mediteranean. De aceeași părere este, după cum am văzut, Nilsson, care identifică insula citată de Hecateu cu actuala Anglie. În același timp, Henick nu este de acord că relatările despre popoarele de dincolo de vânt de nord au fost aduse de navigatorii argieni și corintieni. El arată că povestirile despre hiperboreeni sunt toate posterioare călătoriilor întreprinse de neguțătorii din Masalia, prin teritoriul de astăzi al Franței, până la minele de cositor din Anglia, de unde e concluzia că aceste relatări sunt de origine masaliotă. Deși nu lipsită de o argumentare logică, ipoteza lui Hennig ar putea să vădească un punct slab tocmai în această teorie a originii masaliote a relatărilor despre hiperboreeni. Încă de la începutul veacului trecut, poetul și arheologul Johann Heinrich Voss, traducătorul lui Homer în germană, arăta că anumite peisaje din Odiseea par să descrie locuri din Anglia iar câțiva cercetători mai noi sunt de părere că descrierea pe care Homer o face, tot în Odiseea, surselor oceanului și țării cimerienilor, par să se potrivească insulelor britanice. Ori Odiseea este cu câteva veacuri anterioare întemeierii Marsiliei și relatează întâmplări reale sau imaginare și mai vechi din ciclul tradițiilor egeice. Totuși, informațiile transmise de Homer... Informații care, despre insulele britanice, dacă într-adevăr este vorba de această regiune, sunt destul de confuze, sunt mai degrabă cele ale unui poet decât ale unui istoric sau geograf, deși nu ar are ori textele sale oglindesc cunoștințele vremii despre anumite regiuni ale lumii cunoscute atunci, bineînțeles cu exagerările și imaginația care își au partea de contribuție la farmecul irezistibil al operei homerice. Pe de altă parte, aluziile lui Homer la țara Cositorului nu trebuie să se refere neapărat la insulele britanice. E adevărat că insulele Casiteride erau principalul furnizor de cositor, dar nu unicul. Spania de astăzi producea cositor încă de la începutul mileniului 3 înaintea erei noastre, prin urmare cu circa 1000 de ani înainte de Cornwall, iar zăcămintele de staniu din peninsula bretonă sunt și ele menționate de timpuriu, deși se pare că s-au epuizat destul de repede. În general, încă din antichitatea timpurie se face simțită o cerere susținută de cositor, metal trebuincios fabricării bronzului, care a dat numele său unei epoci din istoria omenirii. Cea mai veche statuie de bronz din Egipt este, după cum arată Shuhard, a faraonului Pepi datând din jurul anului 2500 înaintea erei noastre, iar în Orientul Antic fabricarea bronzului este atestată de la începutul mileniului III. Ori, după cum arătam, primele relatări despre cositorul din insulele Casiteride datează abia din jurul anului 2000 înaintea erei noastre. În fond, nu este atât de important dacă relatările despre Hiperboreeni sunt de origină masaliotă sau mai veche, feniciană-cretană. Ipoteza lui Richard Hennig merită a fi reținută deoarece se întemeiază pe o argumentație riguroasă și pe tezele unor cercetători de prestigiu ca Schuhard, care identifică țara hiperboreenilor cu sudul Angliei, și Canilson, care arată că templul magnific, evocat de Hecateu, Trebuie că era sanctuarul de la Stonehenge, deoarece este imposibil să inventezi cu atâta exactitate. Ca o curiozitate vom menționa că istoricul Densușianu îi plasa pe hiperboreeni în Dacia. În lucrarea sa, Dacia preistorică apărută postum în 1913, el vorbește de un pisc din apropiere de muntele Omul, socotindul citez, o reprezentare sculptată în stâncă, o figură titanică din munții dacii vechi, numiți odată ai hiperboreilor. Dar ne-Densușianu, pe care nu trebuie să-l confundăm cu filologul Ovid Densușianu, era, după cum îl caracteriza Nicolae Iorga, un vizionar de gânduri mari, de ipoteze imposibile, de fantastice teorii îndrăznețe. În concluzie, Stonehenge, cel mai important și mai impunător dintre monumentele megalitice, sanctuar consacrat soarelui și cultului morților, se afla în țara hiperboreenilor, care se adunau aici în anumite zile pentru ceremonii religioase. Toate acestea pe care le putem socoti ca aproape sigure, nu răspund însă la întrebarea principală. Cine au fost constructorii monumentelor megalitice? Chiar dacă vom admite că prin... Popoarele de dincolo de vântul de nord erau desemnați celții, ceea ce nu este deloc sigur, nu putem face abstracție de faptul că, după toate probabilitățile, celții au moștenit monumentele împreună cu unele rituri și ceremonii de la o populație mai veche. Ori, tocmai aceasta este una dintre problemele principale pe care și le pun actualmente arheologii britanici. De ce origină era această populație preceltică? Cine erau acești oameni pe care suntem îndreptățiți să-i socotim cei mai vechi locuitori ai insulelor britanice? Arheologul britanic Richard Atkinson, profesor la University College din Cardiff, referindu-se la unele săpături și descoperiri recente, încearcă să răspundă într-un succint studiu apărut și în magazin istoric din august 1970, la întrebările legate de populațiile preceltice de pe teritoriul de astăzi al Marii Britanii. Aceste descoperiri par să situeze în jurul anului 2400 înainte erei noastre sosirea primilor coloniști de pe continent în sudul Angliei. Așa zisul popor de la Windmill Hill, după numele uneia dintre așezările lor de piatră, care se ocupa cu agricultura, păstoritul și vânatul, făurindu-și unelte și arme din silex și coarne de cerb. Cam la trei veacuri după aceea au sosit din Franța de astăzi alte triburi, care s-au așezat la gura Bristolului, aducând cu ele datina mormintelor de piatră acoperite de tumuli. Din amestecul celor două populații au luat naștere comunitățile numite de arheologi, popoare ale neoliticului secundar. Ele știau să clădească temple cu acoperiș și sanctuare în aer liber, printre care se numără și Stonehenge Din analizarea rezultatelor acestor săpături arheologice recente, rezultă, după părerea profesorului Atkinson, că ansamblul de la Stonehenge a fost ridicat în trei perioade distincte plasate între 1800 și 1400 înaintea erei noastre primei perioade, imediat după 1800 înaintea erei noastre, îi aparțin Rambleul construit din blocuri calcaroase, precum și cele 56 de gropi de lângă circumferința interioară a Rambleului. Constructorii acestei perioade sunt acele popoare ale neoliticului secundar, care, pentru ceremoniile lor, a căror semnificație nu este lămurită, au ridicat monumente asemănătoare și lângă Oxford, precum și în Scoția cei drept de dimensiuni mai mici. În jurul anului 1700 înaintea noastre, de pe teritoriile de astăzi ale Olandei și Renaniei, au emigrat în Anglia ajungând până în Irlanda, așa zisele popoare Bicker, numite astfel deoarece în mormintele lor se găsesc frecvent cupe de lut, bicher sau cupă, aflate pe o treaptă de civilizație superioară față de băștinași. Foloseau metalele, cuprul, aurul și au inaugurat drumuri comerciale între estul Angliei și sursele de aprovizionare cu metale din vestul și sud-vestul țării. Unul dintre itinerarele principale trecea pe la Stonehenge, unde acest Baker Folk sau Baker People a ridicat dublul cerc de pietre albastre din incintă. 80 de pietre de circa 4 tone fiecare aduse, cum arătam, din munții Prișcelii. Tot din această perioadă, Stonehenge II, datează și cele două intrări unite prin linia orientată în direcția de unde răsărea soarele în ziua solstițiului de vară. La rândul lor, noii veniți, Baker, s-au contopit cu populația mai veche, formând așa zisele popoare din Wessex, care, potrivit profesorului Atkinson, citez, au jucat un rol important în comerțul cu metale dintre Irlanda și continent între 1500 și 1300 înaintea erei noastre, ajungând până în Europa Centrală, Scandinavia, Grecia și Creta. În mormintele lor s-au găsit obiecte bogate ornamentate, mărturia a bunei stării. Dimensiunile pietrelor aduse de ele la Stonehenge și mâna de lucru necesară pentru a le transporta și așeza în picioare au presupus o temeinică organizare. Încheiat citatul. În această a treia perioadă, Stonehenge III, care a început după 1500 înaintea erei noastre și a durat cam un secol, au fost instalate monolitele uriașe legate prin pietre orizontale și cele cinci trilite, formând o potcoavă. Celebrul Slaughterstone, piatra de sacrificiu, Slaughter înseamnă măcelărie, sacrificare, pe care multă vreme arheologii l-au socotit ca un altar pe care druizii practicau sacrificiile, este astăzi obiect de controversă. Se impune din ce în ce mai mult părerea că era un simplu monolit cu rol de stâlp de susținere a marelui trilit central, și care apoi s-a răsturnat. De altfel, citez, druizii au existat în Anglia doar cu câteva secole înainte de cucerirea romană, iar sanctuarul a fost construit cu peste o mie de ani înainte de venirea lui Cezar. Încheia citatul, Atkinson. Toate aceste descoperiri ne duc la o seamă de ipoteze cât se poate de interesante legate de originea constructorilor de la Stonehenge și de influențele reciproce dintre culturile megalitice apusene și cele din bazinul mediteranean. Hiperboreenii din textele antice n-ar fi așadar celții, ci populațiile preceltice pe care, în lipsa unor denumiri genetice, arheologii le numesc poporul din Windmill Hill, popoare ale Neoliticului Secundar, popoarele Baker, popoarele din Wessex. Nu este exclus ca știrile despre aceste populații să fi pătruns în lumea mediteraneană și prin intermediul neguțătorilor masalioți, dar avem toate motivele să presupunem că au existat și legături directe prin intermediul Europei centrale. Încă din 1953 s-au descoperit în Anglia un pumnal de bronz și sculpturi reprezentând securi asemănătoare celor găsite în mormintele de la Micene. De asemenea, după părerea aceluiași Atkinson, așezarea, modelarea și marea precizie în orânduirea pietrelor e vorba de potcoava de triliți și celelalte construcții din perioada Stonehenge 3 s-au datorat influenței civilizațiilor urbane ale cretei și greciei miceniene. Progresele remarcabile făcute în cercetările arheologice privind cei mai vechi locuitori ai insulelor britanice deschid perspective interesante, dar nu rezolvă problemele legate de construcțiile megalitice din apusul Europei. De ce origine erau aceste populații preceltice, de la cine au preluat tradițiile și sistemul construcțiilor uriașe de piatră? Ce semnificație au ideogramele săpate în megalitele din Bretania? Sunt întrebări în jurul cărora s-au clădit și se clădesc încă numeroase ipoteze, unele fantastice, altele numai ademenitoare, dar niciuna pe deplin satisfăcătoare.